ان الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده تنجي قائلها الى جنات النعيم واشهد ان محمدا الذي تركنا لمحجته البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكون أيها الناس ووصيكم واوصي نفسي بتق الله عز وجل فان في التقواه صلاح الدنيا والآخرة ومن اتقاه وقاه وتزودوا ليوم المعاد فإن خير الزاد التقوى إن للمتقين مفازا حدائق وانابا وكواعبا ترابا وكاسا رهاقا اما بعد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 Zimwende, zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wazi kwamba tulikuwa katika msimu ndani yake kulikuwa na khiri msimu ambao kwa kwamba imetupita ndani yake kulikuwa na fadhali za kila namna inna shah ramadan qad rahila mwezi mtukufu ramadhani ndiyo tayari ishaondoka baada anka na toifun aziza baada kwamba ilikuwa ni mgeni wa kuheshimika ngeni ambaye kuja na baraka za mpuli mbali mbali ndiyo tayari ashaondoka Ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala katuambia ayyaman hizo siku zilikuwa ni siku chache kwa kuwa kila siku chochote ambacho kwamba ni kizuri huwa akidumu mara moja kinaondoka wa innahu shahidun lakum hiyo mwezi mtukufur madhani itakuwa ni shahidi kwetu sisi au alikum auju yetu kulingana na yale ambyo kwamba tuliyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani bima au da'tumuhu min al a'mal mwezi mtukufu wa Ramadhani katika amali amali ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wallahi iko siku iwe ni kwa heri, au ni kwa shari ndugu zangu tukumbushane kwamba mwezi ndani yake kuna baraka Allah subhanahu wa ta'ala nasema man ya'mal mithqala dawatin khayran ya, yura bi kwamba atatenda mema barra, bas, Allah subhanahu wa ta'ala uliitumia vizuri mwezi mtukufu basi khairiyam kwamba uliitenda sifa ya kiyama wallahi utaiona wa man ya'mal ya mithqala dawatin -no -no sharran yara na yule ambaye kwamba atatenda shari mithali ya dhara basi kesho siku ya kiyama ataipata ulipata khasara, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kesho mbele yake Allah Subhanahu wa ta taala utaipata ani ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu kana yaqul ibn Mas'ud alikuwa akitamka haya maneno akisema man hadha al-maqbul minna fa ni nani huyu ambaye kwa mwezi takabaliwa ramadhani yake fanu hanhi tumpatie kongole tumpatie hongera wa man hadha al mahrum minna fanu azzihi yupi huyu ambaye kwamba ameharanishiwa hakupata faida yote ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhani fanu azzihi tumsaidie kwa kuwa alipata hasara ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhani ayuha al maqbulu hani'an ule ambe kumbaramadhani yake ilikubalika haniallak hongera kwako ayuha almardud jabarallahu musibatak yule الله kumbaramadhani yake haikukubaliwa allah subhanahu wa taala kuunganishie msiba wako wallahi ni msiba mkubwa kwa kuwa mwezi mtukufu wa ramadhani ilikuwa ni mwezi wa khairi ala sawhibu lotoiful maarif alimam ibn waddab alhambali rahimallahu imam ibn rajab Anazungumza maneno amekoma من yake ni maneno, maneno mazito. Anasema madha fatman fatahu khairu ramadan. Amekosa nini? Yule ambaye kwamba amekosaheri za Ramadhani. Wa ayi shay'in adraka man adrakahu fihi al na amepata nini? Yule mtukufu wa Ramadhani man fihi القamool wapo katika watu ambao kwamba zawadi waliopata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani alqabul ibada zao zilikubalika walghufraana na kusamehewa madambi waman kana hadduhu fihi الخيبه والخسران lakini ipo wale ambao kwamba waliambulia patupu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kisha wakapata na hasara ndugu zangu waislamu Ramadhani ndiyo imepita imepita na yaliokuwa ndani yake المهيم ان mtu afahamu kwamba kama lipata hasara ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani jua wallahi ni kweli mehasirika pila lilimam almuhadad bashr bin hari wa في huyu imam aliambiwa siku moja anna qaumam kwamba kuna watu yata'budu fi ramadhan wa akasema faida nzuri hata yakuu lakini ramadhani kiondoka wao pia wanawaacha kufanya ibada muhaddith anaulizwa swali hili akasema qal biisal qaum qaumu la yaarifunallaha illa fi ramadhan wa tuwufu watu wabaya ni watu ambao kwamba la yaarifunallaha hawamjui allah subhanahu wa ta'ala illa fi ramadhan ispokua ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhani biisal qaumi ni watu waovu saidi kwa, kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala alladhi khalaqa shahr al huwa rabb sa'ir ashhur Allah ambei kombandi waliuleta mwezi mtukufu wa bado ndio Allah ndio Mungu waidhi miezi ameko mazimi baki ndio Sheikh Imam al, -kwa kisema, al amali la tantahi ha. amali, kwa kuwa msimu hake, la, -amali, hakika ya amali, تنتهي بانتهاء الأجل اعمل انك ketika mtu ajali yake ikimfikia wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin wa'budu mawlako mbaki kufikia yaqin al yaqin ay al maut qala imam al rajab rahimahullah imam ibn rajab wanatumbia kana salaf salih walikuwa walema kwa wali tangulia yajtahiduna fi itmam walikuwa kijitahidi kuifanya amali katika njia ya sawa wa ikmalihi na kuikamilisha wa na kuhakikisha amali hiyo ni katika njia ya sawa kisha thumma yahtamuna ba'da dhalika biqabulihi kisha waka wanafanya ihtimam baada kumfanya amali kwa njia nzuri wakaitikiliza kisawa sawa wakaikamilisha wakawa wanasubiri Allah subhanahu wa ta'ala wa amali yao wa khafun min raddih wa kana hizo amali sikubalike. ha walikuwa ni wale wemw waliotangulia wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala mezisita kabla ramadhani Allah awafikishe ramadhani kisha wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala baada ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala awatakabalie ramadhani yao nani as-salafu salih wajawem waliotangulia angalia nilipoteremka aya hii limanazat hadhi al-aya ila nnabi sallallahu alayhi wasallam ilipocheremka ayayi kwa mtumh muhammed sallallahu alayhi wasallam wal ladina yutuna ma'atau wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raja'un ayayi ilimtatisha aisha aisha kamwambia rasulullah qalat umul mu'minin aisha radallahu anha ahamul ladina yashrabuna al wale hii aya hii inawakusudia wale kwamba wanaiba. Pala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume akamjibu kumwambia Aisha, "La ya binti Siddiq, sio hivyo, haiwakusudi hawa, lakini wao walio nasoomun." Hii inawakusudia wale ambao walikuwa wakifunga wa yusallun. Aya hii inawakusudia wale ambao kwamba wanaswali wa yatasaddaqun. Aya hii inawakusudia wale ambao walikuwa kitua sadaka wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum ali yakomba wana hofia uenda swala zao wana hofia uenda zao wana hofia funga zao allah subhanahu wa ta'ala asikubali ulaika alladhina yusari'una fi khayrat awa ndio wale amekomba wanapapia katika kufanya heri wakati wana wasiwasi wamefanya amali je amala hii itakubalika je sadaka yangu amekomba nimekuwa kitoa itakubalika Ala Abdul Aziz bin Abi Rawadin asema mmoja katika wemu waliotangulia adraktuhum asema mimi niliwapata as-salafu fi ashtahiduna fil amal walikujitahidi kufanya amali Asali. salih amali ambako mbani salih fa idha fa'aluhu wa kitenda amali waqala alayhim alham ilikuwa inaingia katika moyo wao hamu na siwasi atukubila minhum je hiyo amali Allah subhanahu wa ta'ala hataikubali am la ama hiyo amali Allah subhanahu wa ta'ala hataikubali as-salatu as-salih wa naswasi na amali ambako walikuwa wakizifanya walikuwa na wasiwasi wakiogopea mbinguni kwa amali mko mmezifanya uenda ukarekeshwa ala fadala bin ubaidin asema hu yusalf katika masalas li an mimi Niwe natambua na nafahamu annallahu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala qad tuqbil minni am yakubali kwangu mimi mithal habatin mfano wa chumbe ndogo ahabu ileya ni bora kwangu mimi minad dunya wa mafiha wallahi ni bora nijua kwamba Allah subhana wa ta'ala amekubali amali yangu mithali ya bunde ndogo ya mchele kisha Nikajua Allah mekubali ahabu ilaya ni bora kwangu mimi minadunia wa maafiha kushinda dunia na yaliyo pale duniani kwa nini li anna Allah yaqul kwa kuwa Allah anasema inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin Allah subhanahu wa ta'ala anakubali amali ya wale ambao wenye chakwa mwezi mtukufu ramadhani tulifanya ibada za mpili mbalimbali mwezi mtukufu ramadhani tulikesha misikitini je amali yetu tuna uhakika kwamba allah subhanahu wa taala amekubali hiyo amali liche ya kwamba wale wembo waliotangulia wale ambao wasiwasi waki kiwa na shaka kwa nini wanaogopea pinginepo watarekeshewa amali yao minalamati alama qabula miongoni maalama pinginepo za kuonesha matendo yako niliyotenda mwezi mtukufu ramadhani imekubalika kwanza Tahqiq hadfu siyam ni kuhakikisha na kuitekeleza lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kutofaridishia funga ya ayuhal ladina amanu kutiba alaykumusiyam kama kutiba lal ladina min qablikum li'alla kum tattakun ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ili jambo la takwa likibaki kwa moyo wako ukaifahamu maana ya takwa tambua kwamba ni dalili pinginepo amali yako imekubalika يقول امام ابن رجب الحمد لله امام ابن رجب ناسما تقوى عبد من تكون تقوى يا منجه لرببي قوملا واينما يخشى نباين يلمكمبا انا يغوب من ربي كتوكملا من غضبه كتوكون غضب الله سبحانه وتعالى وعقابه الله سبحانه وتعالى وقايه نكينجة taqih min thalika. Ambe ambekomba itamkinga na adhabu ya allah ambekomba itamkinga na adhabu za allah ni nini asemwa huwa fi'lu ta'atihi ni mtu kutenda yale ambekomba allah subhanahu wa ta'ala anayeribia wajtinabi maasi na Wajtina mtu kujebusha na kumhasi allah subhanahu wa ta'ala hiki kita kwa moyo wako baada ya mwezi mtukufu wa ramadhani penginepo ni ishara nzuri pili almudawamatu ala al'amali salih jambo pili ambaye kwamba ni katika alama za qabul za kukubalika amali yako almudawama ni mtu kudumu ala al-amali kutenda matendo mikomanisoli suila nabi sallallahu alaihi wasallam mtume siku moja aliulizwa aina amali haqq ila Allah amali gani inatendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala tumekasema adwamha ni amali ambaye kwamba ni ya kudumu ni ya kuendelea wa inqalla ataka amali hiyo ni chache umul mu'mininina anasema walihadha qalat umul mu'minin a'isha kwa hii hadithi ya juu kwamba amali nzuri ni yale kwamba inadumu hata kama ni chache anasema kana amalu sallallahu alayhi wasallam deema ilikuwa amali ya mtumh Muhammad sallallahu alayhi wasallam deema manake nini yani daiman ilikuwa amali ya mtumh Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuendelea Ukidumu kwa ibada uliyokuwa unaifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika kusoma Qur'ani, katika kufanya kila namna za ibada, fahamu kwamba ni dalili ya amali yako kukubalika. Lakini ikiwa mwezi mtukufu wa Ramadhani itaisha, kisha wewe mwenyewe ujihisi kwamba umechoka, wallahi, kuwa na shaka na nafsi yako. Qala ahadu shurah li hadha Moja katika wenye hii hadith inasema, wa hadha alhadith, Hii hadith ya, ya juu. Kwanza manhajun ndiyo mfumo wa maisha wa na ndiyo msingi fil hayati insan katika maisha ya binadamu yasir wa alay fi jami'i shu'unihi Aitumie hii hadithi kwamba awla nafanya amali ya kudumu kama ni chache katika maisha yake yote kwa nini law mtu atendelea na kudumu katika ibada wallahi kuna kheri mingi min tamaratil mudawamati anal'amal aswali Matunda ipi inapatikana mtu akidumu kufanya matendo mema? Kwanza katika matunda faida ya mtu kudumu kufanya matendo mema sababu lidhukhulil jannah sababu ya yeye kuingia peponi wa husnul khatimah na ndiyo sababu yeye kupata mwisho mzuri. Sababu nini mtu akiendelea kudumu na kufanya amali ambekombani nzuri? Kwanza ndio sababu ya kuingia peponi amekoma ndio ya kila mtu na pili ndio sababu yeye ya kupata msho mwema amekwamba ndio bughia ndio hamu ya kila mtu anamru bilhamati alkhaza'iqal الله عليه وسلم anasema vipi Allahu Rasulullahi صلى الله عليه khairan Allah khairi asalahu asalahu kui na ma asalahum manake nini mtume akasema yaftahu Allahu 'alayhi wa jalla wa amalan Allah amalan salihan Allah subhanahu wa ta'ala huyu mtu Allah humfungulia ilham ya kufanya amali amekumbani sawalan thumma yaqbiduhu alayhi kisha ikawa ndiyo sababu yeye kushukuliwa na mauti hali ya kwamba anafanya amali amekumbani sawa almudawama Hii ndiyo matunda ya mtu kudumu katika amali amekumbani sawa kila mtu anahofia kuipata moto wa Jahannam. Kila mtu anahofia kupata mwisho mbaya kwamba si mema. Bas kama unahofia kuogopwa moto wake Allah Subhanahu wa Ta'ala na unahofia penginepo usipate mwisho mwema, dumu kufanya ibada, Jilazimishe dawamu daima kudumu katika ibada hata kama ni chache. Wa ana'as bin Malik qala. Katika haditha yake kwamba ana sana sema pale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume anasema إذا arad الله bi'abdihi khayran Allah akimtakiya mjawaki khairi istamalahu qalu kayfa yastamilu akaulizwa vipi yastamilu tumekasema bal yastahillahu amalan saleha Allah subhanahu wa ta'ala humfungulia akampatia ilham ya kufanya amali ambako ni saleh baina yaday mautih karibu na yeye kufa كشاء حتى يرضو عنه من حوله مبسكا وكريديا واله امكمه ممزنگورا ناني يولي امكمه انا دومو يفعل ما تندوم امكمه نياساوا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه alla takhafu wala tahzanu wabshiru biljannati allati kuntum tu'adun aya hizi ni wazi kwamba yule mwenye kudumu kufanya matendo ya sawa basi allah subhana wa ta'ala hizi ndio matunda mkombania ipata tuko wapi sisi na kudubu na amali zetu mkombania tupo tukifanya alladhina tatawaffahu almalaika tayyibina yanapoulona na alaikum udkhulu aljanna bima kuntum ta'malun malaika wanampatia bishara huyu mtu jana aljanna ingia peponi kwa kitu gani kwa yale matendo ambayo alikuwa akiifanya thamara hii ni matunda ya mtu kudumu katika amali nzuri ya mtu kudumu katika matendo yamba ni sawa namna alivyokuwa kijitahidi ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhani asikate aendelee hivyo hivyo waimqalla hata kama ni kwa uchache Je mola pile. manjia ambe kwamba penginepo mtu ateitumia utaekwa msaidie kudumu katika amali yake amekumbania sawa kwanza al-azima billahi Alhamdulillah al-wahid al-ahad arfudus al samad alladhi lam yalid, walam yulad, walam miongoni mama matunda amekomba mtu ataipata kwa yeye kudumu kutenda matendo amekombani nzuri na kuendelea nao pili sababu limahabbati Allahi ta'ala lil'abdi ndiyo sababu ya Allah kumpenda mtu kama wile yupi mwenye kudumu kutenda amali amekombania sawa kama jaa fi hadithul qudsi atawilu at rawu abu huraira radhi Allahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala Allahu ta'ala wama zala abdi hata wacha mjawa wangu yataqarrabu ilayya anajkurubisha kwangu mimi bin nawafil katika fungaza katika masala za sunna hatta ahiba mpaka nimpende hata wacha bimana mana wama zala istimraria anadubu kufanya matendo mekoman nzuri akijkurubisha kwa allah subhanahu wa taala mpaka allah anampenda wa hadha dalilun na ni dalili alal mudawamah lil amal asali wa istimrar sababun limahabati Allah mtu kudumu na kuendelea kutenda matendo mekombani nzuri basi ndio sababu ya kupata mahaba yake Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa njia amekumbaita mpelekea mtu itamsaidia kudumu katika matendo mekombani sawa alwasaili lati tu'inu almudawama alawwal njia amekumbaita itamsaidia mtu kudumu katika matendo mekombani nzuri kwanza alazima tusadiqa awe na azma ya kisawa sawa, sawa. Azma inatoka moyoni azma ya, ya kiukweli wa thabatu عليها kisha athbutu adumu katika azma amekomba hakunayo aweke azma ya kiukweli aweke azma ya kisawa na atubutu abaki katika azma kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amjaliye endelee kufanya matendo amekombania sawa Aisha bint Aus al-Ansari radhiyallahu anhu qala hu ishaaba iskiye hadithi anasema قال لي رسول الله انتم صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم اذا كان ذن الناس الذهب واتيقصانه ذهب والفضه نفذ فكنس ووي حفاظي فكنس ووي حفاظي هؤلاء الكلمات هذه المنن ايبي اللهم اني اسالك الطباط galia bana mtume sallallahu alayhi wasallam anampatie irshad huyu sahaba wote kungania kukusanya madhahabu na kuweka madhahabu na fedha wewe jitahidi hizi maneno mawili ziweke zihifadhi hizi kwanza allahumma muombe allah subhanahu wa taala inni as'aluka thibati fil amr allah na kuomba unipatie thibati katika jambo thibati katika ibada thibati niendelee kudumu katika ibada mkombo niifanya wala azima fi na azma katika uongofu tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala Allah amjaliye athibiti katika matendo membe ambayo alikuwa akifanya matendo mazuri Allah amjaliye amjaliye kwa awe na azma azma nzuri katika masaliaheri qala ibn qayyim rahimahullah ibn qayyim anasema falah, wa lkalimatani. hizi maneno mawili jama'ul falaah ni mkusanyiko wa mtu kufaulu Hizi maneno mawili ndiyo mkusanyiko wa mtu kufaulu inna kamala alabd hakika kutimia kukamilika kwa mtu Bila azimati wa thibat ni kuwa na azma na kudumu katika yale matendo ambayo anayafanya ndugu zangu wallahi masiku zinakwenda miaka inakimbia Lau, penginepo itakupata mauti katika hali ya kwamba si sawa itakuone hasara kwako wewe mbona mtu asidumu mbona mtu asimombe allah subhanahu wa taala, amdumishe katika kufanya masala ya kwamba ni sawa jambo la pili amekwamba itamsukuma mtu itamsaidia yeye kuthibiti, kuendelea kufanya amali ambayo sawa Mtu kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, adua, mtu kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, wasallallahu athbata na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ampatie thabat, ythabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti filhayati ad-dunya wa filakhirah, mtu ombe thabat katika maisha yake, asiwaache kuomba dua adumu katika ibada, katika ibada. ta'ala, ta Allah asema wa huwa yuthni ala rasikhina fi al ala akhi wasifu wal katika ilmi wa rabbana la tuzigh qulubana awa walikwa kimomba allah subhanahu wa ta'ala la qulubana zetu wakati gani allah subhanahu wa ta'ala jalia zetu zibaki pale pale min ladunka rahmatan innaka dua walikuwa na yiomba Allah subhanahu wa ta'ala awajalie niuzao usipinduke wasirudi nyumba. bali waendelee katika njia ambayo kwamba ni ya sawa iangalie hii hadithi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi hii ndani yake kuna faida tumesema an abdullahi bin sirjish radiyallahu anhu qala tunasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitaka kusafiri alikuwa naileta dua hii mtume alikuwa akisema fakaana yaqul allahumma inni a'udhu bika min al-hawri ba'da al-kawri mtume sallallahu alayhi wasallam katika ada yake kabla kusafiri alikuwa anaileta hii dua akisema allahumma inni a'udhu bika min al-hawri ba'da al-kawri hii hadithi inapatikana katika sahih ibn majah wa tirmidhi maana hii hadithi ni wanachuoni mubarakfuri anasema kifasiri hadithi hii fi tufat al-ahwadhi ambaiko mmekuja kusherehesha sayyid tirmidhi asem ayee mna nuksani baada ya ziada mtumbe anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amjalie asiondoke asirudi nyuma baada kwamba shakanilika mna nuksani upungufu anamumba Allah subhanahu wa ta'ala asimrudishe katika upungufu baada kwamba mambo imekuwa iko sawa waqil min fasad ba'da salahiha kauli yake nasema Allah subhanahu wa ta'ala asimrejie kwamba haregee katika ufisadi ama katehudhika jambo baada ya komba ishatengenekea wal kufru al iman Allah wa ta'ala asimregeshe katika kufuri baada kwamba wal Na katika maasi baada kwamba shaamti Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa dhuwa, kwa mba lazima Hizi kidua amekomba lazima tuziongee kila wakati tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala mtume ndiyo amekuja kutufundisha ibada mtume ndiyo kiigizo chema Amituchore ya mstari ya sisi kuifata kwa nini ili tupate kufaulu kwa nini ili tupate kuongoka wallahi mtu kudumu katika amali ambako ya sawa wallahi mtu kuendelea katika amali ambako ndio sawa Ndiyo atapata vitu viwili ambako kila siku anaogopea Leo ukimuuliza mtu wataka nini? Atasema nitake pepo. Ukimuuliza mtu unataka nataka mwisho mzuri. Kwa hiyo, ukiitaka pepo yake Allah subana wa ta'ala, dumu na matendo mekembuliko kuifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Endelea nao wa in hata kama nikuuchache, usiwiache kufanya ibada ili uipate ridha za Allah subana wa ta'ala. Mwisho kabisa. Tunatoa kwa kuwa Mimbar kama hii, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kitumia kuwafundisha waislamu kuwafundisha dini yao na kuwafundisha namna gani yao kumabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hitambii ni muhimu tukumbushane. Mtu anapoingia msikitini katika swala ya Jumaa. Wallahi kuna mikhalafa mingi zinapatikana ndiko kwamba si sawa. Kwanza namne wetu kuketi al-julus fil masjid. Wallahi tumefundishwa namna gani tuketi tunapokuwa tuko ndani ya miskiti. Vile vile Mtu kama amekuja amechelewa. Hali ya kwamba ameona tiari kushajaa. kushaja, hairuhusiwi bana mtu kuanza kutaka watu wampitishie. Kwa nini? Imekuja nahi kukataza kitu kama hii. Sasa za watu walikuwa ikatazwa lakini sisi tutafundishana ikifikia mahali nukatazana juu ya mimba wallahi hatakuwa na budi isipokuwa itabidi tudhibitishe sunna hii inna wa laika rasulullah nabiyhi alladhi amana rasulullah sallallahu alayhi wasallam taslima Allahu wa sallala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala, ala, Ibrahim wa ala, ala Ibrahim wa majid wa اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل شرك والمشركين وانصر جيوشك في كل مكان رب العالمين ربنا اغفر لنا ولخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا وحسد ام ربنا انك رؤوف رحيم الله أقيم صلاه